لما علمنا انك انطلعي كل حكيم سماقدرګونو دې الله روګل عزت احسان دې منبا وتاتوي او دل بیا خپل کور کې خپل کتاب تکینو لو تا زمونځ کمال او طاقت او قدرت نده کتاب دا الله رب العزت فضل کرم ربانيه او احسان دې چې ما تعالی ته دې براکه مونږه خپل کتاب تکې نورو په دې شکر وکړ په کار دې الله رب العزت خپل کلام لا ازیدنکم قطاسو شکر وکې د زباده نامتون اللو نعمت پس دی ایمان نه د الله رب ال عزت کلام دی قران پاک دی فاسبحت منمته اقوانا دلوین نعمت دی الله رب ال طرفنا او په دې شکر پرکار دی لغم اشرف وګورا نو خلق داس کارونو کې لګیا دي چې ظاهرا دغه تبہ کې پیدا ښکاری دي لیکن اگا یا سرو فیده پا کشتر دینا یا عرضی فیده بی زا اکثر مرگلو تداویم چو سوک راپاسی و نصار مالی وقتا نا سڑکو نا صفا کی اور سوروی صفای تی اور روڑو نا سڑکو نا لائی تا صفا کی داؤن یا مخلوق تی زنوی راپاسی اگا پلیٹو जेदरा पाजी नारक पुरसो अट्ठे बलो अवरु न बनी छोड़े होई जब सरन बराजी अगारत औलाडी अशोक साहब मजे रापासी गुरुसु नवाखिया प्रभी पुटान सफा कई सो क्रापासी पगाडो बनी छोड़े होई सो क्रापासी पक्रो बनी छोड़े होई चेवस प बिबारोणम जळव पिपम شوک راپاسی پر نور مال بندی میخو گردو بیزو من شوڑی وی آسونو منی وی شوک راپاسی اگه شپی صفا کئی کیا یو کار دے چا بل کار دے شکر و باسای چا مم راپاسو نوڑنبی کانز ممدائی چا پران کم دے دے کتاب کم دے دے کمم لاسو کمم شوڑاو اگه من بورو اگه کتاب بی و دارنگی اگه در دین کتاب بی او ماشاالله لکسو شکا چې انتخاب الله کوم کار د پاره کړل دی به هم شکر دوه با سي ما قذري کوي ان يا شايو دې کوم ويات بي قدر پر کار دي دانا چداه اسمت کار دي د قدر پر کار دي دای عزت هم کار دي قیامت دا معات دې عزت ميلاب شنو عزت خدای الله راس کې دې الله عزت لله وجه رسوله وللمؤمنين رسالت الله پلاس کې ورکي احمل پر همبرانو او مؤمنانو ته همبرانو ته او پر مؤمنانو ته ورکي تويز بمن تشا او ذل بمن تشا رسالت الله پلاس کې عزت الله رب العزت دې قرآن سره جوړا وګړ ولقد انزل اليكم كتابا فيه ذكركم هذيك ساتھ شرافت status قدر status مرتبہ status عزت دې هذيكه عزت دې دغه دنیا قره دې بلکې او قره دې عزتوند دې البته لاځل مشعر میدان کې تو خلک با دنیا ته مزات او جنت ته مزات دا کتاب الله موږ له نصیب کړل نو دغه قدر پکاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یې ناګانې کړې او ترتیب یې ور ان الله يرقوم بهدا کتابی اقواما عرف کوم قوم نه هغه پدیمانه خپل دا ساتي عمل کوي ازدا کلی داب اپو برزید او ویضا او بی آقلید او تم خلق تید دا غدیت سر و غخن او دیت سر و دی کتاب دوئید او دی کتاب ویدی اللہ ورداد دی اللہ کتاب وردوئی لیکن داد ایس دکلینا دیر زمونکہ مانکہ خبر ہو کرا چینہ که او طرف ویدی مسلمالانشنی بیدر زینچ سو کبورو نومطلع دا اسلام کتاب ښه متا ورته باندې دي مسلمانان دي په پاکستان دا راغلي چې ووخه مطالعه غزارا چې موږ خپل کتابو ښه قرانو ښه وي مطلق ناراضي په څنګه تاسو مسلمانان دي چې تاسو تاسو خپل کتاب ناراضي نن سبا مسلمان لا خپل کتاب ناراضي دغه کتابونه د انګلزمان او د سټکم تابونه ولا راضی ګورافیا به ایست دکې راضی به ایست دکې انګلش به ایست دکې سانچ به نور ورو به ایست دکې انسانانو نجسو پجتو لیکل دی هغه به ایست دکې چاسمان الله راځګل دی جبرایل راوړل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با دې کاټی کاپ به ایست دکې ماوه د نګل ګرځیدي او تاسو مخ چاہوتا ہے جا اللہ کتاب قدرے ہوئے مسلمانان ہوئے آلتا اور دیر لیکن جا اللہ کتاب قدر کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے جو یا زعوبی آخری کسان جیتا توجہ نور کیا اگر بزریل شی قلب دیور شی تاکیی قلب دیبر شی تاکیی قلب دیبر شی تاکیی اور وَنْ آَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ دیتی که دیتا اشاره دا فِي برندت تباشر وَنَحْضُرُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَادِ آخِرَتٌ تباشر آغا کار بسی من دیو ایت چستا دنیا اون تباہ کیگی آخِرَتٌ تباہ کیگی آغا شای دنیا پیوم فستا کیگی آخِرَت پیوم فستا کیگی داد اللہ کتاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوگتر یبر کردے ای رکم منت علم القرآن و علم صحابہ وم پدر عمل کردے او دا سلسلہ اغام معزد و خنک شورو کردے وار ازتمن و خنک شورو کردے وار ازتمن باوی سابده در مائر در اللہ کتاب وارگو ازتمن سابده تا وقت پس خلقو دی اللہ کی تاپ ری خودر او دیتا اشاکنا الله رب العزت سنور علماء را پاسو او املاو ترلہ دی قرآن خلق تا تاکسنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سخم دور کی عزت والا آخذ کن لیکی دا جواب قرآن والاو او دیر وقت آگانی کی جنازو دفن که هم مشارعه کرنه رایی که هم اگه چا را با ترجیح و هم چه اغلا پران منی یا اغور و پران با ترجیح و هم نکل چه زمانت دیره شو هم اخلق و ذهنون بلغاری منتقل شد عارضی سیزون تای جایزت دغه ټول څنګارته مقصدوی اګارنه مطلوب له متاثر شتل الله رب العزه یو بل ټول راپور تک زموند استادان استادان اگر اپاسې دل او بیج قران خدمت شروع کړ قران خدمت شروع کړ اول اول کې مخالف د دې تصور توجانه و او دې کار تکاروي یو دن برابر نو مولانا حسن ویل رحم الله هغه ور تللیچمان قرانز دکا ارون د کتاب را توایا قران خیر دے به نو قرانز د کولو رسو نو لیکن ابو خپل مهمه هغه جاری او ساته سا کسان پیدا کردن، ساحت پدی ملک پارش کردن، او ملک او دا سکاروکا، نا دی کلاب راجشتا، سی دائم خود را، یو تن را پاسی اقبل غلط خبر مسلکتگی کو قوم باندی، او قوم اقبل تابی گئی، اقبل ناربی لگئی، انو داس افراجو نشده چی خبره خبر مسلط که بخلقو بندی او جا حق نارب یولا دی له دعوت الحق پھر اون راپاسی دی جا انا العلا خلق دول خلطا بیگو دو. یو غلط جملوه غلط خبر آواد دیکن او خل مال و دولت، حکومت، سلطنت، وزارت دول پا دیو لگو جا دان نارب دزلونو قد قد دن نزرون تبرسو ملک گود تب دانارا سو چانا ربکم العلا دانارا چطول خلق و ما قدر ربوئی انتہائی غلط خبره خلق و زین لیکن آگر تمام شجون پانیمت سرف کل ملک و معلوم حکومت سلطنت تردی پوری یا غلط خبر خلق و زین کی تین اولا شیوتان غلط قبر زین که تنوله شی اقبرا ناران لگوله شی نو سیوه لی نشی قوله نو سیوه چی زینونا قبلی، محصره قبلی وقت عثمان دیگی گویی کئی اگاهو بتاری قولا، خلقو ملی منعوه لیشی اگاهو را باسی دل، <سؤال> او ده کفر و ده شرک او ده بیدات و رسوان و رواجون و اگاه او عظم یو که چه شرک توحید نارا لگو و تغبا عم کی گی چه بیناتو بده لگو و تغبا عم کی گی چه باروزی اوکڑا او معاشره کی چه رسم و رواج مقدم و پا سنت مانده شرک مقدم و پا توحید مانده تو او دارنگی علوم دنیا بیا مقدم و پا قرآن معاشره کیا وہ داس محنت و في توحيد نوو عغسطن كي واس عرضيكي لسنت نوو عغسطن كي عرضيكي عبران مقيدون كي اغا عرضيكي دا دس افراد و مهنتو كي دا دي صف اغا اولا هرا رنبا هرا دمون دسو بي رشع القرآن قد نت قولانا محمد طاقه رحمه الله الزمان ومستاذ وزمان دستالان وستاذ نو دا دا صف اولا هراوه قال يا را چاغ داوی یوتن غلط خبر خلقون مسلج کولیشی ایوتن د سونه په نرخصولیشی یوتن گن هغه چاندي پلو پرسولیشی نزه بس د سوني پلو ول نشم پرسولے چاندي د چاندي پلو ول نشم پرسولے یوتن کچڑا واخی وای زار سونه دا خبر وېندې چاندې دا, دا خلقت اخلي او د څه نه پرتون نه واخلي او د چاندې خاصو نه نه واخلي چې اته د اباصی رسومونه بیان کی خلک په عمل کوي شرکات بیان کی خلک په عمل کوي او د دې الله توحید بیانونو خلک په عمل نه کوي ځکه سنت بیانونو خلک په عمل نه اگر چې یو وخت په دې حق کو زين کې نه لیکن دا ټول ټوله مداخله په نیوي سبا او براحیدی شهر پران رحمه ما تا با مور داوی استمو خیال داو تیتی مولاش دید نصف خبره باو که او, او دارنگه چند داوان که با تا اصلاح خبره تا دا نوغی خبره خبر او تا جراندی نگریوان دا شهر اسلیده لید هره ناجم جردی پساد می نمو گوی که تا وستا خواه خبرهو که او دا روزانه بیمیدی کلم و بیمی دی. ناظری دید کله جدیدی یورا سی کلاسی <متاس> بلداجی کی لپی یو وینندهاو وی ابل وچندهاو وی یو دې پرچینه کځا کوشه بلده کې پاتیدا کې وای ما اوسوا چټسما خبره نشته اوی مور <متاس> پته ووله کې چدا ټول روانه مختم شي خپل ملک ودا سما عام شي غو دې توحید قبل ای غو دې سنت قبل ای ابو امنه نتون چلوې کله دې هر قسمه خلق پټشته دې ک مشرک پته کې به نه مومي کارنۍ بی دتی واپک ده نومه می رسمي ریواجی واپک ده نومه می هغه کله دا د رسميو ریواجیونو د بلاتو نه لګو هغه د توحید د سنت اطارنۍ د مواخیدینو نه لګو زمرا کسان په زرګاو لازیر توله مو خدمت ته تیاری او درې پرېګدا یوګای ته نزدې زمادات خطيب شه او یو یو قص منو چې ما سره درې دله مشکلې جوازي مصبلا قص ته محمده مزلوه تسنون ده کیلو، اصلاح چه حد کلی که ده او امامتی که او قلب، اغم موحیدان شوی ده، زمان ده قبر مقصد ده، چه این کتاب، اغا ده اللہ کتاب ده، خلق مست و قرزوله و سولما راپاسی ده ده ده مخی پر، چه مخی کم اللہو چې څو غلط کار لپاره مينت دی نو غلط کار مخې ته کیږي لکه فرعون ما کې تاسو اودار دی ایبراهيم عليه السلام خلا متان ته خبره مخيطشو. ما کې تاسو ما کې قابیل چې بوتان ته شېدي کولې نو خبره ما کې تاسو داغه هغه چې اوتان دې رازاد خبره ما کې تاسو اوتان غلطه خبره ما کې تاسو آرژانی چرچی کوله شی، نمان سمو گلی شی کوله نن مرگی در دینا اون متاثیر شی گیره کلی جی، غیمه بجوره شی، پرزول بجور چی، جنج گره بجوره شی نبتا خود نبیاری سلام نوکیات نی اغانا اقلمنون نی، اغانا حکمت والا اون نی و بدر که غیمه جوره نشوا، و خود که نشوا، احداث که نشوا اگر خوېمن د واعظي نبی عليه السلام په خیر کې رب رحمته پرې خوده او سوهې ما واتل نو ظاهر دا چې بغیر خدای نه کیږي نه کې ځانو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکلې وا هغه چې تا هاتھ خبره کوي نو دا په بل معنی لګی کنا نو هغه چې دیوي نو ته ورته دې کې ځانا چا چې څوک کار نو تو ته دې ژوند مشهرا نو دا چې معاشرت په اسټر ده غد رسمون و روادون و ده ملاق و معاشره و او اغا معاشره ایسا بودت کردن فاغاد موحید و سندت بانده و ماهو تابرون ده عزم کو چه من بده الله کتاب نزده کو او بیبداق و معاشره که خورو ز بیداویم چوتن غده تا خوالا خورو لشی مستموالی نموری توتن زهر خلق دلازه کولشی خلق تا زهر په خوری او تاسو په پاتوو لګیږئ دا 10000 دی غوښنه لري نو مې ټایګ وایي ته فنیش پرولې یو تنځه نه آره ورچنه نه آره بلې جنې یو بجو 20 راجا بازار کې ګړې یو تن یو کډول شي هغه خپل مرګره کولی دوست یار تمهلي والا دیوال هغه یګ نه پټولګر دا انسان دا الله صلاحیتونه ورکړي دي د شادوګان لهول شي د یادګان لهول شي ګډول شي دا نه پردا فسته شي پټولګر چې انسان عمر ګره بول شي انسان هغه کچې نو خپل خبره او کې یو ګډول شي او انسان شي مرګره کوله یو تل راپاس وای کی دي چل کار اخلي اوستا خون مرگره تاغنه گارنش اغسنه تا کمیده دهنه یو تا رامازی گرد دی شویو کی اغا تس نس کی ختم کی اغا تا معاشره کی چهنه اغا رسمنه رواجونه اغا نشی ختموله بطوله که دا عاظم نشتا چه عاظمو که کمی قبر عاظمو شم اغا خبر اللہ اللہ اماوی چاوه غلط خبر اعظم کړيو چې دا غلط خبر عمر کي ترسو دا غلط خبره باندې تشلا ترون غلط خبره افرا مسلمان هغه خبر کوم جنون ته غوځکړه موسال سلام را فاصله او تکزې قسم خبره راوښستا هغه ستو خبره جنون ته غوځکړه نمور کارنګ نور کافرو غلط خبري راوښتي دي چې غلط جنون ته غوځکړي ابراهيم عليه السلام را پاسه تا پتق غز کیسه خبره شروع کړه اته خلق ژوند دې ګذکړه نماتي کافرو غلط خبره راسته وي بیت الله دې نن نه ګوتانې شو ژوندای وای چې لکه خپل یاد باد به قتل کوو ذات او منا تو عذان دې او نظر نه وې کول تا ونه وې کول اخل په دې ټکا څولوا چې تاسو هغه خبره بیت الله نه برغون توانه دا خبره جو وښين چې په هکړې و نن ته تاوې کپړو واسه کلو غړدا هغه تیار نه دی تقدور شپې چاري دی هوته ته باغاتي بغونوکا تیار نه تا یو خبره خبره واه چې کنابو تاسو رنګ کې پېښ کړه چې بدر ته خبره خپل قبول کړه د قزایې کې نبي رسول الله راغه اسی خبره غلط خبره غلط قمليه او په دې <سيوة> بیسی و ترالا بیو پتر قولا قبلی او پاگی و زان وجنی یعنی بکریم صلی اللہ علیہ وسلم برگردیا که کسانو آگا زان بی شہید که بدر تگورا و خود تگورا اخزاب تگورا تبوک تگورا آگا کسان چه غلط و خبرو ترقی دپارا غلط و خبرو تائید دپارا امتاد و نصرت دپارا جنگون اکول کسان را پاس گل حق خبر دپارا بی جنگ کود اول اول سفیانی غلطی خبری دا پارا جنگ کوا، حالد بن ولید غلطی خبری دا پارا جنگ کسان اولا پاس دا بیشری خبری دا پارا جنگ شورو کوا، اما دولا کده خلقوکی استعداد سرایی تشتا، لیکن معاشرین کده سی کسان بکار دی، که آگا آگا، کسیزو نو پوری، چکمی کمی غلطی دی بکی، آگا یو وخت راځي دا غلطانه په قضا کېږي زه د معذرت سره دا وې زه هم شرانو په دې علاقه کې هغه رسول او رد کړو آ وخت کوم به داد په همش نشتا دا ټول پرانو ګرځول کېدل خاطونه وا تقسیمېدل شوم بقېدی درېمو پکېدی مو به اډار نې چومې او را باشتل تدې راجو کړ ارځي کې وځي دا نه ګاډې تل <سؤال> لا غادي په بابا تا ځنه وکاله پیاده روانو مې ګونهرمه دې وځل او پیژار دیوم له پخپوکو چې بابا له پاس پیار بغير دې پیژار نه زمو پیژار معنا چې متغه څه وځي دا نه بابا پولیسم دا ټول ریواجو نو او راپاسې دې ځاوي ردو کړم ما تا جو خو يو چې موږ خپل علاقه کوم رسم ختم کړ ا کومه ته لکه موږ وکړو هغه مرکه چې په موارد د نه کړي هغه رسونه کومه ته چې دی رواجونه ته چې دی بلا ختمشي شرکت ختمشي پوس نوی نوی په بریځو جو د ترازی هغه دغه خبرې جمهوریت هغه شوې ده فخیږي نو ملګر د څومور کی د کنزیومر کی هغه به دا به کیږي نو مل د خلق ور کی هغه رسونه رواجونه به کیږي نو مل د رایور کی او دغه قاضی ور کی هغه بیا وجود ټول طرف غلي کوم غنغری شنو الله مونږه تاسو کوي چې سلام معاشره استاد عمر کورانه دا عطا ته ذهن خیال نه کوم ما روانو کورانه معاشره سم دا او موږ د سم معاشره ورانیږي د پتروله کې دا قران سره دلم طاقو هغه سچ الله رب العزت و انا نحن نزلنا اليك القران تنزیلا پس دې له حکم رب کې کا ولا تصع منهم اسما له كفوره فردار کوچته وګوره ورسره الله رب دې پدې کې وینا او لا و يذرون وراهم يوما ثقيلا طول بكره ان كن هل دونه پشمن دي وي رسونو لري واچونو پشمن دي وي پیدات پشمن دي وي خو حبون را جلا نا چه اوتان غر که با دی کماشا که اما ثوم رباد کرنه لگیگه اکا اپن پوشش که چه اوتان مصین کلاؤو کی گئی، فر کلاؤو کی گئی، دور پچه مندووئی خوگ پوشش که چی منی شی، دیوئی اما دیوئی اوگا پوشش ککو خونوشوا او تماشا چه کهی می دی کم دی کم رباد خاری تی نن خلق رسومل روازون و بیدا تو شرکیان، شرکیان توکر دکشه دی تارکی چه قال اللهم نتوسل دعنی اما په موږ نو واخې بل چاله باور کی دا به د بارا په دې ملک الحمدلله ټول ورځ کې آ کلاچې نو واخلا ګلګی ته پورې پر دې پورې چې بار پتون کې ووم زموږ د استادان پښناج منل چاو مکه ما تذکر او کړم چاونه چې د قرآن د خلقو تورې شي او دې سره اشلا د معاشري وشي اگو یعنید شروع که کال که با علماء و مدرسین و طلباء و قران نیز دادو سلنم بس دو وقیادو ملاحظاً از دارنگی قاضی بس دو وقیادو نوره دو قران لکیم نو شمید و دانیز دکرارو سرکون و یادان نخو و یادان قاضی و حبدالله و یادان قران لکیم نو، حافظ دو قران برنو نبیبای کرا چی چجا میشمید؟ نبیبای شروع که پران لطیم نو زمستان نام را پاس در جیسا دو پلک کار کی تاسو کنون روائے را دے گا مزار کی سلا دو پران نایش دادی که پران نستا کئے الحمدللہ شروع کیو خلپ تا دیرا جیوخ کاری را لیکن اس سکن دے کی نکلی آگل دے خلپ تا جیوخ کاری وی درست نید دلتا روچے کسو درست نکی اگا خلپ تا جیوخ کاری گی ازمزینو جوانت لڑ تبلیغ سارا نو انتا بلځه تا وکتا لوهار تا انتا یو کس ته پوسوک یو تاسو کوم لینا یو موکو پلان کی نو د کوم دکلینو مې واغستل ښاوي زمان مې نو یو تا نو انتا وی ستاسو او رسټه زمون ډیره رسټه مو درس وانه وې تاسو کدا مرګره ما ماته ستا دلګړه تفریغات راغل کې پر ما اعتراض وکړه چې درې مرثه د جماعت کې درس نشته بل هغه د جبا کالې ته هم دې کوم دې درسې رمضان کې بلې طلات ګینټا پس ما ته ټلیفون وکړ چې ستا کې وروه پر ما اعتراض وکړه ما حق اعتراض کړ دې غرور کې ایو ایو کوټه کې خلک درڅونه او تخار کې درس لګي دیننت می اعظم دې میدان ها خوز رمضان کم درس که یا و عامون درس که چیو امیز اگه ما دوری گورت و قرآن درس نگه یا تبولای الحمدللہ و سو نمک دول و عرص که شعبان رمضان که درسون شروع که گی او پکت علا قوتی خلق و زیان چی کار کون طالبان مزروف که نبیا رمضان که اومد در صلق و در نحوی و در منطق شروع ګرۍ قرآن کې مونږ طالبان پران کلو پیریته او رمضان کې مونږ نه پریته یک دا چې زمونږ استادان را خپل هغه مهنه هغه و پریشي چې یو څنګه زیات کو ذرازي مونږ قرآن ور تخي مونږ یو ځای کې دا چې یو محترم شي قرآن باز شروع شل هغه کلی افسوس سره وی وی افسوس دې مونږ د مدرسې ته لاړو چې نو هغه ولا قرآن راځي چې مونږ ته خو انه هغه چې تپریحو دوی چې صاحب قرآن خاو منتبوي داسې دی داسې دی داسې دی ډیرته پپلا قرآن خاو انه هم تپریحو نن سبا هم خپل تغه چل نه پپلا قرآن خیل بل تپریدی چې هغه ته قرآن وکړي کړي خلق واه نو کری اغه دای کری چې کوم لګړي الله کتاب و دې لکېږي اګه خلق دات رواني دا فمن دچی اگر تسولتنی لیکن ڈاللہ کتاب لپا رزی مملکی دوری شروع دیکھو اللہ رب العزت تے خیر و آفیت سارا اگر افتتان تاورا سی کم کم کسان کم کم زونو کے پاہی کی شرک تی اللہ رب العزت تے پرانت و علوم آخو حاصل تی تاکہ محنت تن تک دو دے او دا او تن اقل اوقات اہو باسی ڈاللہ کتاب پر دینی دعو قربانی دے اللہ اکبر کتاب او خئی اللہ رب العزت کے او تا اس تا کی فام و فراسط دے اللہ پر پیدا کی ہمیں قسانوں کے فراست فراسط نہیں دی کتاب لیکن دعو قربانی کو وجہ دے اللہ رب العزت کے او پیدا کی درے جنٹے سالور گردے دنوں دونوں کے اشباب گردے دنوں دونوں کے لسل اگر دے اللہ کتاب کناسی دیکھتے ظاہر تھا چی تو قربانی گئی الله و هم چه نغا در غنی ذات رحیم کریم ذات ته چوکتن کې صداقت نه لګره خاص ته و اورم با د با هر چی دا وخت ته رو هغه ناشي هغه الله کتاب نه نیږي الله و هم الله او یو وخت هغه منع زین کولاو کې د رامنان دشي چې هو نه هلي صرف نه ویلي ځکه نو قرباني کړی نژ آبو و صاحب تا دار په لسان تپران پام دراجي کلال کي ملذي نجاح الجن لنا يندم حصولنا وان الله الا للمفسدين اسلم مخك تاسو دې صاحب اخسب دي شاگرد هر قصه اوريده تا باضبطه فارغ او تفسير نه دي دې علوم نه واسافه نه حج الكريم لكن قرباني کړو درس کې وناسو نه نه فران باندې چې مليان وخت کي چا مې سره دې نو په پنځه پیر کې هم ډېر کسان داسي دي چا هو د دې نظامي نه دی ویل لیکن قران چې بیانې هغه چا نو سره په دې اړوند هغه قرباني ده کله نه د شروع شاو له رځ نه اخیره رځه پورې هغه پنځه پیر کې ناشي دلیر قرباني اثر دی ان شاء الله رب دې تر تاو کتاب پا ان کېږي موږ هم راځګرګ ان رمضان کی ننچ شروش و داخل رمضان قول و دا دست شدی رب العزت نے خیر و عقیت صلاح دا اشتتام دوره سی حکوم مرگور و چهر و عقاد ارادی کردی که دیکی و شرکی کو رب العزت دی ابو توفیق دی شرکت ورکی مکمل طور بندی ابو مند دی اللہ رب العزت فاہم فراسد برازی کو لاؤکی و دا کتاب دی اللہ رب العزت من دو عطا استعیزدہ کی د په دې باندې دا عمل څه طرح کیږي څنګه کسان هم دی. راغلي نو ورته داوته ورکوم په دې تعلق وخت یې صلیخره دي یا پنځه صلیخره دي دا متري شي کار لاړ قامو ديری شي راځي چې د کتاب تکینو دا یستو نو په خپل نو ټول سره مې محبت سره راتل پکار دی او ولته داوته دا دا ورکول پکار دي دې شي هغه ملي خبر او خو یو آیات دې کتابونه نه مې دا سړکا جاریه ده ما قسم دا بولې سه وی ان شاء الله ثاني رات نو شروع کیږي او په دې کې ان شاء الله دا عجیب